V-am găsit, iubiți ascultători, aici este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 2C003. În cadrul acestor programe, noi propovăduim Cuvântul Lui Dumnezeu sub forma unor meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe preacredinciosul sau slujitor, preotul Nicuriță, să le pună la un loc. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom începe lecțiunea 2C003 citind o parte din meditațiile asupra versetului 5 de la 2 Corinteni, capitolul 1, pe care nu le-am putut acoperi rândul trecut din motive de timp. După aceea, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și tot prin bunăvoința dumneavoastră, celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua cu celelalte versete din 2 Corinteni, capitolul 1, așa după cum Dumnezeu ne va călăuzi și ne va ajuta. Înainte de aceasta însă, haideți să continuăm cu citirea cărții lui Cristina Roy. Ereticii din Dubravă. Episodul din lecția precedentă s-a încheiat cu o stare dureroasă în care Ștefan fusese luat la armată. În capitolul 2, subtitrul Ereticii, ni se dezvăluiesc lucruri foarte interesante cu privire la acest Ștefan în armată. Citim: Primul an de armată a trecut repede. Avea acum de învățat. Nu numai să vorbească nemțește, ci să și citească și să scrie. Pentru că era un om îndemânatic, în al doilea an fusese ales ca ajutor al unui tânăr ofițer și în cele materiale îi mergea bine la tânărul și destrăbălatul său stăpân. Dar scrisorile lui deveneau tot mai rare. Mereu se scuza că nu are timp. De fapt, era adevărat, nu avea timp, căci petrecea fiecare oră libere într-o societate veselă la care îl lua stăpânului. Niciunul dintre ofițerii care se adunau acolo nu credea în vreun Dumnezeu. Când văzut și auzit Ștefan unele lucruri despre care acasă crezuse că Dumnezeu trebuie să-i omoare pe loc pe oamenii care fac așa ceva, dar că totuși Dumnezeu nu le făcea acestor nimic, bancă le și mergea totul după plac, a încetat și el să mai creadă în Dumnezeu și să-și mai spună rugăciunile învățate acasă. Stăpânul lui, ofițerul, doar spusese că legea lui Dumnezeu este numai pentru femei, copii și țăranii proști. Pe lângă aceasta, Ștefan i-a auzit pe cei din jurul lui mințind, vorbind de rău, jurând fals, profanând duminica, furând, trăind în destrăbălare și nu li se întâmpla nimic. Bărbații își înșelau nevestele, femeii le își înșelau bărbații. El însuși trebuise deseori să aranjeze tânărului lui stăpân întâlnirile cu drăguța soție a unui ofițer mai bătrân. Dar nu totdeauna se termina bine povestea de dragoste. Ofițerul a fost silit să se mute și Ștefan a primit un alt stăpân. Acesta era căsătorit, era mai serios și citea mult. Când a văzut că și Ștefan citea cu plăcere, i-a împrumutat cărți și ziare. Din aceste cărți, Ștefan a fost convins că nu există nici Dumnezeu, nici eternitate, nici cer, nici iad și că omul trebuie doar să se îngrijească să-i meargă bine aici pe pământ, deoarece nu mai există o altă viață. Atunci se bucură că-ți până acum se temuse totdeauna de unul care este nevăzut. Acum putea să facă orice ca și ceilalți. Doar nu exista un Dumnezeu care să-l vadă și dacă se va păzi de oameni o să-i meargă bine. Așa cu geta el. Ca urmare, duminica următoare se îmbătă. Încerca apoi și jocul de cărți și astfel se adânci tot mai mult în distracții. Că odată cu asta îi pieri culoarea frumoasă din obraj care se ofiliră și că privirea lui odinioară așa de serioasă și liberă rătăcea încetat. Ca unul care avea ceva de ascuns, asta n-a băgat nimeni de seamă. Cine să poarte de grijă și de vieții soldați? Doar soldatul n-are nevoie să aibă un suflet nemuritor dacă are mădulare sănătoase și nu este prost. La începutul celor de-al treilea an, Ștefan ajunsese atât de departe încât se deosebea de dăstrăbălații lui camarazi numai prin aceea că nu avusese încă de a face cu fete. Oricum, nu-mi rămâne niciuna credincioasă, se gândea el, și înșelat nu mă las. N-are rost să încerc să fii mai bun ca noi, îi ziceau camarazii, și atâta insistară își bătură joc și îl până se trezi în el dorința după păcat. Doar un mic pas îl mai despărțea de el. Veni duminica. Soldații își foloseau timpul liber hoinărind pe străzi și prin cârcimile orașului. Și Ștefan voia să meargă într-o cârciumă și de acolo să se ducă într-un loc unde voia să-și îngroape pentru totdeauna demnitatea. Și cum ajunsese el lângă o casă mare, auzi că se cântă. N-ar fi fost slovac dacă nu s-ar fi oprit din drum. Slovacii sunt numiți poporul cântăreț după plăcerea lor de a cânta. I se părea că din depărtare îi vine o amintire despre o vreme mai bună, mai curată din viața lui. Cei dinăuntru cântau un cântec pe care nu-l mai auzise de multă vreme, dar binecunoscut. Ștefan se uită la ferestrele luminate. Își aminti că este advent. Atunci cineva deschise ușa și intrară doi sau trei înghi. Înăuntru ședeau bărbați și femei. Ștefan observă că nu era o biserică, dar că acolo se servea totuși lui Dumnezeu, Dumnezeului în care încetase el să mai creadă. Făcuse deja un pas ca să meargă mai departe când mâna lui fu prinsă de o mânuță de copil și un glas subțirel îi zise cu căldură Vino și tu înăuntru! – Oricine are voie să intre aici? întrebă Ștefan pe copil. – Da, sigur că da, hai, vino. Băiețașul îl conduse într-o cameră mare, caldă, frumos luminată. Chiar se sfârșise cântarea. Un bătrân se urcă la pupitru vorbitorului Deschise cartea și citi. Pregătește-te să-l întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele, căci eu știu că neregiile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Acesta e un citat de la Amos, capitolul 4 cu 12 și 5 cu 12. Vocea omului era tunătoare și a pătrunse în inima lui Ștefan. Predicatorul zugrăvi păcatul așa cum îl cunoștea Ștefan și tânărului îi se părea că toată adunarea se uită la el atunci când bătrânul strigă Chiar dacă tu, cel rătăcit, nu crezi în Dumnezeu și îl tăgăduiești, el există totuși este atotputernic, sfânt, a toate știutor și veșnic Și odată te va întâlni, da, chiar pe tine, pregătește-te să-l întâlnești, că nu te poți dezvinovăți cu nicio scuză el îți cunoaște toate păcatele, el a auzit ce-a văzut totul, el se uită în inima ta și vede ce ai de gând să faci astăzi. Bătrânul vorbi mai departe, dar Ștefan, palid, ca moartea, nu mai auzi nimic. Ieși afară ca buimăcit împreună cu ceilalți, dar în ziua aceea nu mai putut să se ducă la cârciumă și nici a doua zi. Iubiți ascultători, din motive de timp, ne oprim aici cu episodul rezervat pentru lecțiunea de astăzi. Cu ocazia aceasta îmi vine în minte un verset, este vorba despre Eclesiastul capitolul 8, versetul 11, unde citim următoarele. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Vedeți dumneavoastră? Dumnezeu își arată bunătatea prin aceea că rabdă și așteaptă pe oameni să se trezească. El nu îi lovește imediat, ci le dă timp să se pocăiască. Dar oamenii, în loc să înțeleagă că asta e bunătatea lui Dumnezeu, din potrivă, Să Că Dumnezeu îi lasă în pace și că nu-i pasă de ceea ce fac ei. Totuși, adevărul rămâne că într-o bună zi Dumnezeu cheamă la judecată pe toți oamenii. Și, vai, această zi nu înseamnă neapărat ziua judecății supreme, ci pentru fiecare această zi poate fi ziua în care trece de pe pământul acesta. Mi-aduc aminte recenta întâmplare din zguduitoare din Japonia când peste 27.000 de vieți au fost curmate așa, cât într-o clipă, cum mai zice. Toți aceștia s-au pomenit în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu unde vor trebui să socoteală fiecare în parte pentru atitudinea pe care au luat-o față de Domnul Hristos primindu-l sau neglijându-l. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să dăm atenție bunătății Tale, să ne îndreptăm faptele după cuvântul Tău și să ne folosim din plin de vremea aceasta de îndurare. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj din partea tuturora cu o trezire serioasă la adevărul că într-o zi ne vom pomeni în fața Ta. Ajută-i pe toți cei care nu s-au pocăit. Să facă actul acesta pasul pocăinței, botezului și credinței în Evanghelie Să devină copii ai tăi, iar noi cei care am devenit copii ai tăi Să umblăm demn de acest nume măreț pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin Cei viața ta? E o cu care scrii mereu și-apoi la ultima portiță, Când vrei să ștergi cap o tablița, Nu se mai șterge nici de cum. Hai, ada vina ta și creșul, Iisus își cerge al vieții tru cum trece pe ei, sunt fără peșul. Dar dacă mi nu mai nu se mai zic, nu-mi mai zic, nu-mi zic, nu-mi zic, și primește ca sângele lui să-l curățească și să-l izbăvească din. și primește ca moartea Domnului Cristos să-l izbăvească din starea de păcătos, iar sângele lui să-i spele păcatele, acela nu are a se mai teme de ziua judecății lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu, dacă a judecat păcatele în Hristos, nu le mai judecă a doua oară. Aceea însă care nu vor să vină astăzi la Domnul Isus Hristos și să primească judecata lui Dumnezeu în Hristos făcută ca pentru ei, va trebui ca fiecare în parte să dea socoteală singur înaintea lui Dumnezeu și să fie alungat de la fața lui pentru veci de veci. Doamne, cuvântează pe toți ascultătorii cu dorința fierbinte de a se înfățișa înaintea ta, a primi iertarea Domnului Isus Hristos și din pricina iertării Lui să fie toți primiți ca și copii ai tăi născuți din tine pentru slava ta și fericirea lor veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și recitim versetul 5 de la 2 Corinteni, capitolul 1, care astfel glăsuiește. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa... Prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Dragii mei, Dumnezeu nu dă mângâierile sale celor care suferă din pricina păcatului sau a după lucrurile lumii. Lucrul acesta trebuie să ne fie limpede. Credincioșii adevărați însă sunt tot timpul în Hristos chiar și când lucrează pentru câștigarea pâinicea de toate zilele. Ei, întrucât s-au predat în întregime Domnului, nu mai au viață particulară, nici lucrări personale, ci totul este al Mântuitorului lor pentru slava Lui și pentru propășirea lucrării Lui pe pământ. Așa că orice suferință care se ivește pe calea lor este în Hristos și de aceea El le trimite harul mângâierilor sale. Cu atât mai mult când suferința este îndreptată direct spre numele Lui. Cât de dulce este să suferi pentru Hristos! Soarele de vară, chiar dacă este înconjurat de nori, dă pământului mai multă căldură și mai mult bine decât soarele de iarnă, chiar când el strălucește foarte tare. Mângâierile duhului, chiar cele mai mici, sunt cu mult mai sus de cele mai mari bucurii ale pământului. Chiar dacă sfinții sunt adesea triști, pacea lor lăuntrică este totdeauna mai înaltă decât a oamenilor lumii când veselia și desfururile lor întrec orice margini. Doamne, vreau mai bine să am din partea ta tot ce este mai rău decât să am cel mai bun lucru din partea vrăjmașului tău. Luminează tu cel plin de har în mine și fă ca starea mea din afară să fie așa de tulbure cum găsești tu cu cale să fie. Amin. Citim la versetul 6 din 2 Corinteni, capitolul 1, următoarele. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem îngâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Dragii mei, nimic la întâmplare, nimic fără rost, fără un rost sfânt, nu se petrece în viața urmașului credincios al Domnului Isus. Toate sunt rânduite după planul lui Dumnezeu, ca să slujească la înălțarea numelui său în lume. Și la propășirea lucrării lui în alte inimi. Sănătatea sau boala, bucuria sau întristarea, câștigul sau paguba, venirea sau plecarea, totul e cu un rost mare în viața mea dacă sunt copilul ascultător al lui Dumnezeu. Suferințele care vin peste mine sunt sorii lui Dumnezeu prin care îmi trimite el harul răbdării. Sunt firul prin care vine lumina mângâierii lui în viața mea, ca prin ea să lumineze pe cei care se află în întunericul durerii. Se povestește despre o bătrână credincioasă foarte săracă, dar plină de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, că din sărăcia ei dădea altora care erau mai săraci ca ea, și cu acest prilej le vorbea despre Domnul Isus și despre mântuirea lui. Când nu mai avea ce să dea, Mergea și cerea de la cei bogați și tot ce primea, ducea la cei săraci. Avea o deosebită bucurie să mângâie pe alții și să-i ajute. Zicea că și ea este mângâiată zilnic de Mântuitorul Hristos și mângâierile acestea vrea să le ducă mai departe la cei nemângăiați. Într-o zi friguroasă, pe când ducea ea ajutoare și mângâieri la săraci, a răcit. Și boala aceasta a ținut-o la pat multă vreme. Un credincios care o vizita mereu a întrebat-o într-o zi. Sora Maria, nu-ți este greu să stai atâta vreme în pat când era obișnuită să alergi de colo până colo pe la săraci? Sora bătrână a răspuns. Când eram sănătoasă, îl auzeam pe domnul spunându-mi, Mario, du-te colo și colo. Acum îmi zice, Mario, stai liniștită și tușește. Și eu încerc să fac, și de data aceasta, așa cum îmi poruncește. Frații mei, să rămânem liniștiți în mâna Domnului ca să ne poată folosi cum știe El mai bine în lucrarea Lui. Prin suferințele noastre să putem fi o pildă de răbdare pentru alții, și prin mângâierile pe care le primim să mângâiem pe cei care au nevoie de mângâiere. La versetul 7 din 2 Corinteni 1, continuă gândul cu următoarele cuvinte. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. E un adevăr puternic pe care l-am trăit de multe ori. Dumnezeu este drept și nu trece peste cuvântul pe care ni l-a dat. El îl împlinește cu cea mai mare precizie. Orice suferință este urmată de mângâiere, după cum orice iarnă este urmată de o primăvară, și cu cât suferințele sunt mai puternice, cu atât trec mai repede. Un proverb spune că ploile repezi nu țin toată ziua. Dacă suferința este îndelungată, atunci primim îngâiere și putere în mijlocul suferinței ca să nu cârtim, ci să ne bucurăm în durere și în încercare, pentru că Domnul știe de ce trebuie să suferim. Se spune că un profesor cu numele Toluc se afla odată în Anglia în casa unui om de seamă și a fost condus de acesta după masă la o soră a lui bolnavă. Aceasta a stat de 21 de ani în pat paralizată. Toluc s-a înfiorat privind această suferință cumplită și a întrebat adânc mișcat. Vai, cum puteți să suferiți aceasta? Bolnava a răspuns zâmbind cu bunătate. În primii cinci ani m-am tânguit mult, am fost nemulțumită cu soarta mea și întrebam mereu cu nerăbdare dacă mă voi mai însănătoși. În următorii zece ani am fost ceva mai liniștită și mai supusă voie lui Dumnezeu, totuși mai plângeam câteodată. De șase ani însă sunt împăcată și bucuroasă în suferința mea, sunt mângâiată din plin și gust roadele dulci ale suferinței. Câte cuvântări aduce purtarea crucii fără cârtire și fără plângerii? Suferința are roade dulci, dar nu le gustă decât acela care rămâne liniștit și încrezător până la capăt în ea. Și chiar dacă cineva s-ar zbate, ar cârti, ar plânge și s-ar tângui deznădăjduit pe la toți din pricina suferinței lui, tot n-ar putea schimba nimic și-ar mări mai mult suferința. Cât de liniștit a rămas Domnul Isus în mijlocul chinurilor celor mai mari. Citim la Isaia 53 7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor care o tund. N-a deschis gura. Să învățăm, dragii mei, de la Domnul Isus și felul cum trebuie să ne comportăm în suferință. Câtă deosebire este între un porc când este dus la junghiere și un miel. Cei care sunt miei în turma Domnului Isus rămân liniștiți când e vorba de suferință. Cei care au încăfirea porcului zbiară, se tânguie și tulbură pe toți cei din jur, așa cum tulbură și porcul. Știm că, spune versetul, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Un cuvânt vrem să subliniem în acest verset și anume știm. Credința adevărată trebuie să ajungă în anumite laturi ale vieții să știe precis atât drumul cât și mai ales făgăduințele sfinte bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu și pe lucrarea dragostei sale. Numai cine știe precis prin credință rostul unui lucru, al unei stări sau al unui drum, poate rămâne liniștit în orice timp și în orice loc. El știe că se află în mâna lui Dumnezeu și că nimic la întâmplare nu vine în viața sa, că tot ce vine este numai pentru binele său veșnic. În timpul unei crize economice dintr-o țară din apus, un credincios și-a pierdut serviciul, Averea, soția și casa. Ceea ce cei mai rămăsese era credința, dar și aceasta începea să se clatine. Într-o zi, trecând pe o stradă, s-a oprit să privească la niște oameni care cioplau pietre pentru restaurarea unei biserici. Unul din ei cioplea un bloc triunghiular. Ce veți face cu această piatră?" a întrebat credinciosul. Și lucrătorul i-a răspuns. Priviți acea crăpătură, acolo sus, lângă turn. Eu tai această piatră aici, ca să poată fi pusă acolo sus. Ochii îi s-au umplut de lacrimi în timp ce se depărta, căci a înțeles că Dumnezeu i-a vorbit prin acest om, ca să-i explice încercarea prin care trecea. Te cioplesc aici, jos, ca să poți fi așezat acolo sus. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși și vă va face neclintiți, spune cartea lui Dumnezeu la 1 Petru 5 cu 10. Dragii mei, să nu cârtim când trecem prin suferință, ci să rămânem liniștiți pentru ca Dumnezeu să-și poată face nestingerit lucrarea în noi și prin noi. Iată ce trebuie să înțelegem noi în vremea de acum. Doamne Suse dă ca atunci când trec prin suferință să rămân liniștit așa cum tu, mielul lui Dumnezeu, ai rămas liniștit când ți-au pus o cruce grea pe umăr. Iartă-mă, Doamne, că de multe ori te-am mâhnit prin neliniștea mea în suferință. Amin. Să nu uităm, frați și surori, și nici să nu trecem ușor cu vederea peste versetul 8 de la Evrei, capitolul 5, unde ni se spune despre Domnul Isus Hristos ca om, că El, cu toate că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Rostul suferinței în viața noastră, mai ales a celor care suntem copii ai Lui Dumnezeu, este ca prin ele, prin toate suferințele de oricare gen ar fi prin care trecem, să învățăm arta ascultării de Dumnezeu. Dacă pentru Domnul Isus Hristos în natura, în latura Lui umană, n-a fost o altă școală posibilă pentru învățarea ascultării decât suferința, atunci ce putem să ne așteptăm noi pe ce care am putea noi învăța ascultarea, noi cei care suntem păcătoși născuți în păcat, decât pe calea suferinței? De aceea să ne arătăm liniștiți și supuși, sub mâna cea tare a Lui Dumnezeu. Avem voie să-L rugăm, să ne izbăvească dintr-o suferință, dar în același timp să adăugăm vorbele Lui, cuvintele Domnului Iisus, facă-se, Domne, totuși voia Ta și nu a mea. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea unui alt program al emisiunilor noastre, programul 2, C003. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința tuturor acelora care ne vor asculta și data viitoare vom continua explicațiile începând cu versetul 8 de la 2 Corinteni 1 și vom avea gânduri minunate. Mângâietoare și întăritoare pentru toți cei care trecem pe drumul acesta pe care a trecut însuși Mântuitorul nostru. Bunătatea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să-i primească. Amin! Îndreaptă primirea spre tine. Spretine soțin, pâncairul viei vieții din mine, înalt și frumos și senin, soare, soare frumos, soare, tu mă esti Cura!